Càpsules musicals amb Rafel Corbí la música en català avui des de Palafrugell amb els cremats Jo et canto Una manera d'un som vol haver-hi. Jo et canto no crec en sirena ni en príncep. Van a néixer al voltant de les Avaneres, sí, però no són un grup d'Avaneres. Tenen un grup amb personalitat pròpia que ha anat sempre a la recerca de nous registres, emergent-se dins diferents músiques i gèneres, sobretot aquells d'arrel popular. Una banda formada el 1996 a Palafrugell i que ens ha portat a molts tòpics fins al punt de trencar-los en el món de l'Avanera. De per si molt conservador, però que també, com es pot veure, es pot explorar amb altres punts. Ho han fet al llarg que diferents anys i diferents àlbums... ...com per exemple... ...tots aquells en recordats... ...El que ens està passant... ...o el Formigues... ...la banda dels Cremats està formada... ...per Narcís Ferrer a la veu... ...Coco de Murga, veu i acordió diatònic... ...Enric Ferrer, veu, flauta travessera... i Fiscorn... ...Jordi García a la guitarra... ...Ricard Vives a la baix... ...i Carles Pons a la percussió... ...i són cançons magnífiques... ...les que d'ells podem anar escoltant... de coses sense ser que em faran mal. Una banda, doncs, amb una trajectòria llarguíssima, Els Cremats, nou projectes que engeguen que sempre són interessants i molt esperats en l’estat vital dels seus membres es demostra aquí una família de sis que ha viscut i conviscut en molts moments. El seu disc desperta, editat el 2019 és un treball madur, d'una formació molt consolidada amb deu històries que tenen un segell comú: l'amor cap al seu país i la seva gent, que és l'empordà, les inquietuds dels seus membres. En el disc hi trobem versions d’artistes, com per exemple, aquest tema de Glaucs, els teus ulls glaucs. anar perdent la timidesa del principi que puc ser jo A part de la música de casa nostra també hi podem trobar versions d'un tema, per exemple, de la cantant mexicana Natàlia La Forcade, aquest tu si sabes quererme Si sabes quererme com a mi me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte No mai que les avaneres han estat el naixement d'aquesta formació, per tant és lògic trobar-hi aquesta peça tradicional aranjada per en Coco de Murga, la perla de Cuba, però també el bus com a l'Empordà d'Antoni Mas i Carles Casanovas. D'aquesta manera tu també pots trobar-hi les teves cançons predilectes quan versionen el meu poble de Charango. A la plaça de nit s'hi tothom que ballen nens petits, senyores i senyor. Balla lluny, els que avui ja no hi són, entre les llums i el fum, ai, balla el nen que vaig ser jo. A part d'això, cançons pròpies com el Desperta, que dóna nom a l'àlbum de l'Enric Ferrer, o el Senzill que ens aporta la formació. També l'Horitzó de Desdeveniments, d'en Coca de Murga. Collonar, una d'aquestes qüestions que els empordanesos sabem d'acabar i que volem exportar moltes vegades arreu del nostre país. Aquest és el single del l'endisca que ens porta aquesta formació que avui us hem volgut fer escoltar al nostre costat. La música dels Cremats, des de Palafrugell, per i per tothom, collonar de l'àlbum Desperta. Ai, quin diu quin tio, ei, ei tu, rai, quin diu! quin tio. Aquella cita que un dia ens escriu, en el moment de posar un adjectiu, darrere d'un substantiu Sempre he divagat M'he sentit d'un cubà Reres vegades Ho he encertat. Què diu? Què diu? Va, va Va prou de collonar Què diu? Què diu? Va, va, va prou de collonar I em sento petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit. Li agrada acollonar, diu fent de diuen escarnir, però això és fer patir el veí. És l'art de collonar, parit a l'Empordà, si et deixes estimar, ho sabràs disfrutar. Ei, ei, tu, oh. rai, quin tio, quin tio, què diu, què diu? Va, va, va, va, prou de collonar. I em sento petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit. I em sento petit, petit, Petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit L Lirada colluna, colluna Diferent de vacil·la, vacil·lar Em diuen escarni. Però jo és fer petit el veí És l'art de colluna, parita la pordaula. Si mateixes estima, us sabràs disfrutar